предаването, което ще обърне внимание на темата за арт на месите в градското пространство. Една златна рамка на площата Александър Невски предизвика буря от реакции и в крайна сметка беше премахната. Първо изчезна червен килим с нещо като сол или чубрица по него, като че ли авторите на арката се разграничиха от този килим. И тук е момента да кажа, че отправихме покана към представител от авторския екип изготвил арката от на светлината в нас, авторския екип се нарича колективът, но не получаваме отговор към момента. Имаме готовност да включим техен представител, даже ако даде знак по най-лесния начин на телефона, от който, в крайна сметка, пратих покана за участие като смс, като съобщение. За това пък в Фейсбук колективът призна, несъвършенства в изпълнението на замисъла си и отправи послание към гражданите на София, в което казва, че съжалява, че арката не се е получила, защото са променени параметрите в последния момент, а размера е имало значение, но пък се радва, че е започнал разговор и че гражданите са чувствителни и реагират на арт на Меси. Това, което имаме към момента е а, този разказ, но сега добавяме коментара от хора, които разбират от съвременно изкуство в различните му измарения и особено от, как да кажа, публичните прояви на съвременното изкуство. Добър ден казвам на Мила Искренова. Добър ден. Тя е сред най-изяваните български хореографии, работи в сферата на съвременния танц, специализирала е съвременен танц в Германия, Великобритания, преподава танцово изкуство в България, Италия, Гърция, свързваме е с балета Ребест, но далеч не само с това. Добър ден, казвам и на Петко Дурмана. Прави, да. Той работи в областта на инсталацията, скулптурата, фотографията, съчетава технология, съвременно изкуство, също едно от най-гласовитите имена в българското арт-пространство и двамата са добре познати имена от арт-сцената от нас. А, нека да започнем оттам. Какво всеки един от вас вижда в случая с арката, светлината в нас? Мила Искренова, нека да започнем с вас. А, преди всичко трябва да кажа, че аз не съм специалист в тази област. А, виждала съм много неща по света, ходейки и у нас. Изобщо интересувам се от изобразителни визуални изкуствата, като те <към> имат връзка и с моята професия. Но не познавам нещата в тънкости и дълбочина. Позволих си един фриволно ироничен коментар в първия момент за тази арка, защото беше качена наистина една много плоска снимка с лошо осветление и тя изглеждаше наистина налепо на този площад. Но след това, тъй като нещо в мене подсказваше, че може би не е точно така, както е на снимката, отидох да я видя, и бях много приятно изненадана, защото тя седеше като мираж в пространството. Може би съм оцелила такова осветление. Много красиво отразяваше градите наоколо, като в някаква стилизирана картина. Даже моя приятелка, която преподава история на изкуството, е сравни с Макрит. Представям се, че в различни части на деня с различно осветление, тя би изглеждала различно. Но, действително, както много интелигентно, хората от екипа, който ги е създал, са отчели това, че има проблем с размерите, мащаба. Архитет Коучаков също това каза, с бъркан мащаб. Сега, дали е трябвало да направят този компромис? Доколкото разбирам, те дори са работили безвъзмезно, за да се случи нещо хубаво на площада за Коледа с временно присъствие, само за да могат хората в някакъв период да се снимат с него. Всичко това, разбира се, го научих в последствие и си дадох сметка, че а, когато човек тръгва да коментира, трябва да знае повече неща и а, да не бърза непременно да се пресмее. А след това се коригирах в Фейсбук, не трябва така. Мисля, че в момента у нас има някаква свръхизостреност, свръхчувствителност, може би хората имат право на това, но все пак начинът по който се реагира не било да е толкова агресивен, на това не да се личуват артисти и какво ли не. Ей, Бого, много по-страшни неща се случват на, на главите ни. Не сме чували още никого, така че това е нещо красиво, може би малко сбъркано, но все пак поздравления за хората, които са правят. Благодаря Ви, мила Искренова. Впрочем, това, което казвате ме наважда на мисълта, че ние много трудно бихме могли да дебатираме вкусове, естетически очаквания. Както и а, компетентност в сферата на съвременното изкуство и не можем да очакваме всички граждани дружно да плеснат с ръце и да прегърнат една или друга артна меса в градското пространство, но а се връщам към същия този въпрос. Какво вижда в, в, в случая с арката светлината в нас, Петко Дурмана. Заповядайте, Петко. Ами аз се радвам, че има хора, които са гледат позитивно, а, за съжаление, не съм, не съм позитивен въобще към марката към самата на там, а, колкото разбирам от а, изявлението на колективата, те се включили в на Александър Невски, който беше много критикован. Осветлението е силно, не подчертава самата сграда, губи се акцентът, който има кафедралата в кубета и така нататък. А, проблема, всъщност господин Терзиев продължава проблема, който е наследен от госпожа а, тя, тя успя за толкова години буквално да превърне арт-инсталация в обиден израз. Нали вече хората, като видят някъде някакво бокоти за кърлин, казват, това сигурно е някаква инсталация Какво имате а, предвид? Това безпокойство, което предизвикаха дървени талпи на улица Шишмали, защото ами да, и това е... Първата реакция каква беше? Те, това е артеинсталация, нали вече никой не си мисля, че някой е забравял. Uh, и uh, небрежен uh, строител е оставил материал. Uh, просто не се прави така. Подходът е изцяло сгрешен. Знаете, uh, въпросната арка златна някои сравняват с uh, сватбени сватбена декорация, която се продава в Алиэкспрес. Uh, тя е само върха на айсбърга. Значи, нещата трябва да се правят конкурс. Uh, Публичното изкуство е много сериозна тема. Един съвременен град трябва да създава... Тря, а, има си термин комишенинг. Трябва да може да е в състояние общината, държавата да прави комишенинг на публично изкуство, за да може а, то да се постави по правилния начин, тъй като то стои в обществено пространство, публично пространство. Хората не може да бъдат неглижирани мнението на хората. Нещо просто да се сложи изведнъж, без никакъв начин това да е комуникирано да бъде а, както беше този, се започна от една бронзова къща, ако не се вържа, беше. Просто решават и слагат. Паметници никнеха гъби. Реално те, те опитаха предишната, предишната администрация се опита да направи два конкурса и двата не ги довърши. Паметника за на кмета Иван Иванов и на, за възстановяване на воинищия паметник. Обаче, аз искам също да кажа нещо, което се пропуска то няма как господин Тързиев да започне по-добре, тъй като той реално ръката на същите хора и на същите похвати. Значи екипът на София е създаден от госпожа Фандъкова. Визия за София, която те, ко ко ко ко те създадоха за нея, всъщност те ще започнат да се изпълняват. А, пиарът на, на господин Тързиев беше той влезе в историята с госпожа Фандъкова. Вие не сте само голям политик, но и голям меценат. Така че те тръгват по същия начин. Без конкурси, на свои хора, някакви директни ме възложено. Обикновено това са хора, които нямат абсолютно никаква връзка. просто. Т.е. нямат професионална връзка с темата, а имат връзка с, с случая господин Теразиев. Нали, Вие това а, го предполагате, от, вероятно? От, а, а, или имате... А тя малката сума идва от това, че не е правен конкурс, а е направен с пряко договаряне. Просто има таван, ако не се лъжа, 50 000 лева над него. Не може да се възлага да с пряко договаряне, както е направено в случая. Разбирате ли, грешено е фундаментално всичко. Сега, нека това да кажа, че ние много малко знаем, защото от това изявление на колектива не става напълно ясно. Първо, дали има заплащане на тези материали, а те казват, че не са получили заплащане за труда си. Второ, обаче, не става ясно и кой е автор на тази концепция. И трето, не става ясно всъщност какво е посланието на тази, на, на, на, на, на тази творба. Така ще я наричаме. Светлината в нас някои видяха. Uh, арка за снимка за сватба, от, uh, която може да бъде закупана, нали, както казвате и вие, uh, по интернет. Uh, други пък видяха някакво заиграване, може би провокация даже към тамплиерските послания в българското псевдорелигиозно пространство, защото имаше и такава закачка. Знаете, че неодавна имаше посвещаване на нови тамплиери, включително в присъствието на вице-президента Ильяна Йотова, така че стоят много въпроси. Ние боравим с недостатъчно информация към момента. Кой е поръчал, колко струва, каква е идеята. Не е застанал куратор зад тази арка, който да каже: Ами, ние бяхме иронични, или не, ние искахме да подчертаем катедралата, или искахме да откроим а, куполите, или искахме да се отрази а, руския дом обратно в огледалото а, сградата, старата сграда, нали, на руския Мам, дом. Не е, всички не е ясно. Всички тълкуваме. Това е абсурдно. Значи, се ви дам пример, който не е пряко, свързан с публично изкуство. Понеже в момента спече е конкурс за венецианските бинали за български появян там, и аз реших по-добре да работя с италиански куратор, който, който нали, е опитен там, текстов. Той е международно събитие, на основната поблизация е италианска. Която посещава. И той, темата за тази година е миграцията, която е спорна тема, нали, трябва да се подходи. Внимателно. Хайде отделно да. да правим този разговор, защото не ми се иска в момента да, да свързваме двете неща. А вие там сте кандидат, нали така? Да. Ами, да, хайде идея, тогава да оставим да този комуницира... разговор за друг път. А, да, разбирам. А комуникацията на един арт-проект е нещо, което е изключително важно, мило, искрено, вънадявам се, че още сте на линия, нали така? А, да, аз си мисля, че общественото мнение не винаги е най меродавното давното. Особено като имаме предвид с какво се занимава то преди, но и на какво ниво. Но се чуда питам сега самата какъв би бил този автор, който наистина да има авторитет, след като ние сме склонни да се отнасяме с пренебрежение и с наразбиране дори към световно ам, признати имена. Сетих веднага за няколко скулптури, които съм виждала, даже повече от няколко, на световно известни творци, които, а, ако бъдат експонирани в София, според мен ще бъде като че ли е атомна бомба. Просто това е въпрос и към Петко Дурмана от моя страна. Кой е този световен творец, който ще бъде изложен в София, без да взриви публичното пространство. Петко Дурман Първо, това, което казвате, е леко фашистско. То изобщо не е вярно. Значи точно... Защо се слага това изкуство в публично пространство ми, Ако то не е предназначено за обществеността да се спи в галерия, в музеи и нататък, то се слага там заради хората, които минават всеки ден. Тоест, То трябва да бъде трябва да е предназначено за тях. Ама чакайте малко, има, трябва ли да бъде има, съобразено? Момент, се момент, момент. Много бавно и много трудно. Момент, нека да дам един пример, за да стане по-ясно. Извинявайте. Зато, да а, Петко, чуйте е, ме. Петко, чуйте ме. Ето, примерно, Давид Черни е един автор, който е световно признат. Експонирането на а, негова инсталация в а, Толицата или в който и да е било град на България, вероятно ще, ще бъде определено като атомен взрив, защото си спомняте у нас инсталация. Ли, приятел, може ли директно да обясня? Значи той е любимец, т.е. беше любимец на чешката общественост, защото той на гребена на вълната представи проекти по време на промените. Той представи боедисан танк, после го разходи по реката върху един шлеп. А, направи проекти, които обществото искаше. Разбирате ли? Той беше изразител на обществеността. Не, не разбирам, защото е имало със сигурност и хора, които днес са харесвали розовия танк. Обаче, розовия а е, друго питам... В България също е разделена обществото. Така е, трябва, е, трябва са, ли, трябва ли е един артист този? да се съобразява с исканията и очакванията на обществото, защото някой пък може да иска наистина и да си представя изкуството единствено и само като красива сватба на рамка? Трябва а? ли да се съобразявам? О, това, пак отново казвам, това просто не е вярно. А, публичното изкуство изразява. Значи, има случаи, когато има негативизъм. Да кажем, прокосмокачката така наречена на Капур, която беше финансирана от Митал и която кмета Джонсън по това време беше кмет на Лондон, наложи. Той каза така, не харесвахте Лондон най женското колело, обаче тога го харесвате и го слагате навсякъде. Това не го харесвате, ще го слагате. Обаче това не стана. Така че няма рецепта. За това се комуникира. Не може както Гронс ен да подходи и, и да бъде сигурен, че след като веднъж е работило, пак ще работи. Не ми не се работи. Не става по 100 плюс милиона долара или е, е паунда и направиха произведение, което не стана символ на Лондон. Uh -huh. Сега, това, а, това, да. Аз съм правил в публичното пространство проекти. Правил съм а, една реплика на първият на... от комунизма, хората го разбираха, харесват, просто общината реши, че не го иска. Сега, това, това няма ли да има... няма... ако общината е некомпетентна, ако там няма хора, които да са компетентни, ако всичките да са в ако проектите се възлагат на свои хора, ми то няма да стане никога. Ясно е това послание и това послание е важно. Трябва да има процедура и трябва да има публични конкурси и трябва да има, казвате комишенинг, слушателя сигурно си казва, бе, какви неща говорят по радиото, а, идва от а, комисия, комисия, ко в която има а, хора, които разбират от изкуство. Това се учи, а, години се учи, практикува се да има такива хора, които да застанат с имената си за избора на една или друга арт инсталация. Това, вероятно, и двамата бихте се съгласили, че трябва да, да дори, е така. Дори аз бих ли Нека да бъде, да не бъде комисия, да бъде предложено на публично обсъждане, какъв е проблема. Да се сложи някъде в една галерия, застои да хората да го вият и да знаят какво ще бъде изложено точка. А и публично обсъждане. Сега аз ще завършам с един да пример. на макет, нека да застане автора, а не както тези автори, чак два дена по-късно, излезли с някакво изявление. Аз пак ще Никуда кажа, че да умираме от любопитство да говоря с тях. Да всеки един човек. Сега, Можете завършваме. Да. Завършваме. Благодаря ви. Стана ясно каква е позицията на Петко Дурмана. Мила Искренова и Петко Дурман, Дурмана останете за секунди още на линия, защото на мен ми се иска да завърша с един пример. Арт-инсталация на площада Подил в Киев. Огледални плоскости, които се движат от вятъра или от Ръка. тя е озаглавена корупцията в нас и е автоиронична, смела, доколкото сега украинците знаят, че имат по-важни неща, има война в момента там и въпреки това, това беше инсталация, в която всеки може да види, забележете собствения си образ, директна провокация към обществото. Смятате ли Мила и Петко, че нещо подобно има шанс в България? Не мога да пророкувам, <сълзрът> Мисля, че отново ще има най-различни мнения по въпроса. Петко Дурмана? Аз съм категоричен, че публич... няма съвременен град, модерен град, който да не е изпълнен с публична Но отново казвам, прави се комишининг и с конкурс. И ако хората не го харесват, се демонтират. Колко случаи има дори на, на... ето казват имена, церад прави невероятна за мен е скулптура като колега скулптор, но обществеността казва, че заобикаля и трябва да заобиколят и да загубят една минута да му заобиколят скулптурата и беше демонтирана. Къде става е това, да? Е. да? Некъде... Това е възможно изкуство. Всеки да. трябва да понесе автора. Трябва да излезе да си го защити. А, политиците, които са го предложили, трябва да излезе да си го защита. в случай трябваше да излезе Интерзиев mm -hmm. да обясне защо е поканал точно тези автори каква е била идеята и така. Впрочем, съвсем на финала започна премахването на паметника на Съветската армия. Мисля, че трябва да направим и отделно предаване по тази тема. А, с едно изречение какво мислите вие, Петко Дурмана? А, той е... Значи, а, паметника през СНДК беше технически а, вече а, компрометиран. А, този какво поще е чудо, че не са паднали много тон, десетки тонове фигури върху децата, които карат скейтове там сами, и самите защитници, които си правят забития. Той е чудо. Той технически въобще е чудо, че все още се е оцелял. Той трябва да се демонтира, за да не убие някой. Държавата налива стотици хиляди в чинията в ми Тя е спукана. Трябва да се направи първо един технически... Тя е спукана, не може да се възстанови. Тоест да се, да се внимава наистина. На техничес за техническите за експертизацией, за и да се стига до естетика, до политика и скольне. Добре, мила искрено във финал. А, лично аз мисля, че трябва да се следва примера на демократичните държави, които се освобождават от своето тоталитарно минало. Това е моето мнение. Много ви благодаря. Започнахме този разговор с премахването. Вече е премахната една стъклена арка, която самия авторски колектив, който е прави, определи като а, несъвършена. А, започнахме оттам и стигнахме до а, началото на премахването на паметника на съветската армия в София. Един разговор с продължение за арт на месите в градското пространство.